Дервіш сидів так довго. Врешті піднявся. Згадав, що Мір'єм прохала віднести батькові чотки, до яких він був так звик. Хапаючись у ранці в крамницю, він їх забув. Абібула обіцяв сестрі все зробити, і тепер поспішав, щоб застати батька в крамниці, поки він не пішов до кав'ярні. Абібула спустився згори. Тепер він йшов вузькою, покрученою вуличкою, немов коридором, повним каміння та м'якого пилу. З обох боків здіймалися брудні високі стіни щільно замкненими хвіртками, з домами, які дивились на нього глухими стінами або чорними вікнами, з ґратами, як у темниці. На частих заломах попадалися зграї собак і дітей, хлопці з червоними головками, як сироїшки, дівчатка у барвних халатах із тоненькими кісками під золотим фезом. Вони все бігли з кухлями до фонтанів із галасом, писком, дзвоном посуди. Часом під білими стінами тихо просувались жінки, завинені в біле, мов білі черниці, і раптом щезали у хвіртках, як привиди. Інколи розривалися стіни і відкривали вузенькі ходи, як шпари, в яких з'являлись на мить хвилі дахів, зелені тополі і білі минарети на тлі блакитного неба. Потом знов йшов вузький коридор. Часом з'являвся несподівано у фрамузі стіни фонтан, весь покарбований написами з Корану, обліплений весь дітворою. Дзвінко спадала вода у мідні кухлі, весело дзюрчала живим струмочком. А далі знов була тиша, дивна тиша мертвого міста, в якому доми стояли немов надгробники, а фігури жінок лякали – як лазар, що тільки встав із гробу, завинений ще у білий саван. Посеред вулиці тихо ступав сумний дервіш і побожно згинався до землі, щоб підняти з дороги камінчик, о який могла б натрудити ногу коняка. Сонце пекло. Чим ближче підходив Абібула до вулиці, де була крамниця батька, тим виразніші в його ловили гомін життя. Немов дика орда наступала на город і гвалтувала тишу стуком копит об камінь, скрипом арб і риком худоби. Коли ж Абібуладій дійшов до базару, його оглушив такий клекіт життя, що після тиші став нестерпучим. Правда, він звик до сього, але сьогодні все розбивало настрій. Вузьку, покручену вулицю, глибоку й каменисту, як дно висклої річки, тіснили крамниці, маленькі, темні, немов закопчені димом печери. Скоріше намети, ніж будинки. Тут усе робилось на вулиці. Гладкі фурунджі по пекарнях, у високих фезах із закаченими полікоть рукавами місили прилюдно тісто, а у великих печах палав такий вогонь, що аж на вулиці ставало душно. Шевці, підібгавши ноги під себе, ледве помітні закупи товару, Гаптували капці сріблом та золотом. Низки червоних капців, як стигла перчиця, висіли на дверях, а постоли, мов свіжі пиріжки, сушилися рядками вздовж тротуарів. Блищала мідна посуда, як золотий вівтар, і тремтіли під молотом майстра нові мідниці. Прискав вогонь у горні, й грала вогнями мій.